Josemari, joztu lasata beti arte gurekin egunon. Egunon. Egunon. Beraz, heltzeko e, hortalde historikoa berriz itzuliko dela formatu desberdin batean, nola da hori, Josemari? Ba, bo, gugu ez gera itzuliko, eh? Baino ez gaituk inoan joan inoiz. Beraz, bo, eh, bate eh, izan da, eh, Miel Zeberio Petincarnatus orkestra Donostiako Orfeoiak eh, sasitiz hasira man nahi zutela ta hori ta bo, lanean aseziren eta guretzako pozgarria. <tutu> Aipatuko dugu, xasitik xasira izan zela zuen bigarren diska ez? Okerrez naiz. Eta bertan kantata izeneko kantu ezaguna egintzen nutela kantu horrek zekon datzen du? Zendako da berezia? Bo, da hipotesi bat, nik uste te oso errealista izan zitekena eta da, e, garaiko hemengo Militante gazte bat, egoaldera behartuta, egoaldera joaten dena bizitzea. Eta horrek kontatzen du, zergatik alde egin behar izan duen, eta zera aurkitu duenan. Eta simpleki zer da, atxe maiten duena, hegoaldean? Ba, gizarte arroz bat, zen gaztelania ez dakien ez, ez asko aurkitzen ditu. Eta beraz, ba... Bere burua ikusten du gizarte hortatik kanpo. Naiz eta teorikoki defenditu Euskal Herria zazpia bat. Baina realitatea, kontatzen den realitatea hor beste bat da. Eta, bekin, eltzegor taldea kantata bezalako sorkuntza gotor bat, zer e, suposatu zuen ipa Euskal Herriko inguru, zaki soziopolitiko, kultura horretan edo eltzegorren lanak zer erakin ukan zuen? Molen, iberdaiakin kantaldiak ordion, Garraia hartan 70 30 eta 80-30kadan egiten zire laika taldia zirela gure orduko mezak eganaidute dena jotzen ziren kantalditata mezu batzun eta entzutea eta eltzegor bazen gut taldea ezaguno za lanzerkiola ziera eta eltzegorrek atualizazio sitiz hasidat Garaia hartako gizarteari arruntegokituia zen kantaldi bat izan zen eta da eta, eta musikalki izan zinelako arrakasta bat zen tabo. da musika biziki musika sakona err eta eta eta genea tekstoekin batean arrakasta handiago kantuten da garaia hartan. Esan liteke norbait estilo mailan ere berritasun batzuk ekarri zituela heltsego euskal musika esena horretarat garaian. Bai, bai, bai, bai, uh, bai, bai, bai a, a, a, akorde batzuk eta baziren gauza batzuk, musikan ere kolore batzuk eta ordeon gutien zuten zirenak eta... E, hala, eta jendiak uh, tiratzen txutera zen eta musika agunte gukia zen uh, e, hori nahi dut egan zendako izan zen harrak astazen eta jendiak kisa hortako zera maite baitzin eta horren beha baitzau den eta usteot uh, kolore hori uh, atea zen baziren kolore desberdinak desbergdinak guk bazin bere kantatzeko marea bazen oskorri bazina bere kantatzeko manera eta altzegorrek gauzitu uh, zen bere ingurian ziten musikari ikin eta ba, bere kolore propioa eta atzera bai. E, El batzu batean e, aspaldian aipatu zenuten 17 e, urterekin, nolabait bazenutela, e, etorkizun profesional oparo bat, ez, e, musikari gisa, baina halako batean militantzia politikoarekin e, topo egin zenuten eta horrek den aldatu zuen Josemari. Bai, orduan nere kasuan eta Fernandoren kasuan ere bai. Gazteleraz kantatzen genuen eta ezdokam meiru izango sena sortzen E, azappen hartan ni ere ha eta parte hartu nuen. Eta erabaki nuen Mexikorako kontratu bat alboratuta orduko taldeakin erabaki nuen ez nuela gehiago gazteleraz kantatuko eta bo hiruroge hamabost urte baitut eta bete egin Ara, eta nolabait pentsatu zineten e, garaiko musika estilo berriak e, garaiko naikeri edo politikoekin batzea, ez edo nolabait nahi bat ez bakarrik musika egiteko, baizik eta eduki bati ekarpen egiteko. Bai, azkenean e, guretzako bagenekin gauza bat egiten, baino guretzako útil bat zen borrokarako. Beraz, baino útil hori oso profesionala egin behar genuen, baldin eta arrakasta sortuko o lortuko bagen nuen. Baina ez da beste, beste munduko gautzua, eh? hori bagenekin egiten eta betxik gaita kristofzanak eta baita basegit, gaita basekitean jotzen eta hori egiten genuen. Kolore horiek ekartzen genituen. Eta ez dago goz sekretan dirik, eh? militantzia da bere, bere aberastasun guztiarekin Baino inoiz ez geha amater, amaterrak izan, eh? lanean, eh? inoiz. Nola ikusten duzu gaur egungo estena musikala? Eskaz, ote da e, musika gintzan militante gaur egun? Bueno, ez musika gintzan bakarrik, kultur gintzan ere bai. Ta, ez du militantziak e, gaur kogunean itzori ez da oso komerziala. Gure garaian militantea izatea guretzat importantea zen, onarrizkoa zen eta arro ginen. Momentontan gure semea labak eta bilobek eta hori, hori ez dakite zer den. Gure semeek, orain dikoa, bilobek, baina gizartean ez dago hori. Irratia orduan militantziz egiten zen. Gaur egun ez dago irrati gintzan, bat militantziz ari denik, musika gintzan bezala eta egunkarian, eta argian, eta <laughs> leku guztietan, eta hoain esaten dute, eske, profesionalak dira, ez, ez, ez, orduan ere profesionala ginen, eh? zen profesionaltasuna emaitzak neurtzen du, ez, e, soldata izen, edo ez, edo ez, ez, ez, emaitzak, eta emaitza profesionala ziren, irulegiko irratia montatu zelarik, Eta aski profesional eta gure irratia berdintzu eta zen orduan pelotek eta bilok e, egiten genuen programa bat egualdetik. eta. eta esuna dago kapazitatean, ezain beste zakelan. E, Zukere betxi ezakitea kulturgintzaren esparruan e, ikusten duzun alabait e, izaera militante hori e, galdu dela inbatean? Bueno, Gauzak kaldatu direla, ganezake, eh, nizain, hain ah, ilun izanen, zentako alaike ah, guk badu suerte bat, ah, beden gure inguruan, bai ah, basaizan, arrolan, eta gure inguruko zelan, jaz eginda orzai zen kabalka bat, urte batez aizan dira lan aurten arikodira hosan eta hane ehunta erigutsua e bildu dute eta kausitu dute be, maila hortan eta eta bai eskorai buruz bai egibitzera buruz bada bada egiten dena eta hori behar ber da ber sustengatu gero ganezake uai e desberdina bistan da gausak aldatu direla eneiduriko uh waikoak profesional hizas uh, zendira, waiko dantzariak eman dezauen edo musikariak, baute formakuntza bat guk ezginuna yeah. eta eta mail batean maila hobe uh, batean uh, ari dira, eta hori aitortu behak da eta bizikuntza da, bizikuntza da, benan hala guk piskat uh, denetan ari giren gure bai jotzeko, kantu zartzeko, zera, e, sartzen zen, e, e, erri gintza baten, erri a, eraikitze baten a, barnean sartzen zen, eta de, denak bat ziren guretako denak bat ziren eta bakotxak emaiten zin, haltzen guzia. Eta bon, guai eba dira batzuk, a, beren gaian, beren, beren gaian gokatzen dira, eta haren emaiten dute, alduten guzia. Hori, uste dut, gehiau, ala, gehiau klasatia direla gauza, edo hola, ez dakit. Ala. Posible da gian, gaur egun formak duela garantzia gehiago edukiak baino? E, neri kosta egiten zait desberdintzea edukia eta forma. zen forma berez edukiare parte bat bada da. Bestalde eta e, eltzegorren, irugarren diskan, herrialde berde batik kantatu Dari. zenioten, e, zer, zer da, zuzen, zuzenki ipuin hori edo? Ipuin hori izan zen e, Iarra, idatzi zuena, Iarrak, Iarra erailea izan zen e, burda zubin, eta e, senki musika zaraustarrak hori lekeition e, erailea izan zen, Bi hoien artean egin zuten e, ipuin hori. Ta ipunean kontatzen da histori hori. E, Kanpotarrak etortzen direla herrialde berdea tintatzea, hori tintatzea eta herriko militanteak gauez ateratzen dira disolventekin tinta hori e, kentzea ta hori da ipuna. Bizeki polita Hainitzetan ez, baliotu hitu zuen, olako metaforak, olako ipuinak, nolabaitzik, e, bestelako ideiak ez, e, transmititzeko eltzegorren bidez? Ba, biz, da. Ba, Bistanda. Bait, da eta musika, eta kantua, eta harmoniak, eta mundu bat da hori, e, musika. Ba, betxi batek gaur. Arizkunea, txikitan, aitarekin katrelan, txistua Mauriziokin ikastea. Ba, pentsa, noraino iritsi den, txistua gaita, baino... Gaita eskola, bai gorrin, zen hortaz, e, zer gutxi esaten da. Hor montatu zen eskola bat. Eta hori, egintzen oso profesionala, baina egintzen e, militantziaz. Eta guk ezautu dugu hori. Hori, ezautu dugu beti naita, horta, horta laguntzeko beti prest. E, bueno, eta txikidatik datik e, musikaria, ba, baina oso komplexua da. E, musika. Oso astratua eta oso aberatza. Baina, tresna batez, ez? Funtxan beste gizarte batea islatzeko eta agian ere aldatzeko, ez, gizartori? Bai, sekulako indarra du. Indar emozionala sekulakoa du. Beraz, hori, horren zerbitzuan e, betxi ikastian esan duen bezala, errigintza hortan eta herria aldarazteko eta, ba, bai, baino, E, emozionalki e, zuk transmititzen dezu zerbait eta ez tezu kontrolatzen jendeak ze hartzen duen baino emozionatzen dela, bai zen goguan daukatu bain e, popolarrei egindako e, omenaldia hola ginen, barrarretan ginen, danak. Nola bizizan zenue momentu hori beti? Bueno, pixkat eta urbiletik segitu nuen eta prozeskoa, zelta, bon... Personalkipo polaz dutu ninten, nire militantean nintzen ekipa berian. Eta nire lagunek ziren prestatzen uh, berari buruzko uh, manaldi bat. Eta uh, urberetik zenditu eta emozionatu banitz, eta bai, hau behar. Bera, ze emozio girela, imaxinatu zaitezte bai gorriko etxauzia jaurekian, egunda hogei pertsona zuena hitzinean, zuen kantuak kantatzen, orkesta ere hori izanen da, zespero du zuen momentu horretatik? E, emozionalki lertze bat, lertketa bat, baina izugarria izangoa. Zen badago, zer transmititu badago, eta lortuko dute, bu, ez du dudarik. Nola imasinatzen zu momentuari beti? Beha, ren, ren zainiz, eta zuertok handu urmugarriesker, animaneko jende pilate zautzia, horien artean orfeoiko kideak, eta baitein karatu musikariak, eta beste musikari andan bat. eta hori aipatu du laik uh, sarsitik sasera muntatzea, lehenik eltzegorreko kantariekin, migelekin, dena puliki-puliki puzula puliki, puliki, hori muntatu da, eta orfeoia bainan uh, sartzea eta goztengiri laizu like, zendari, eta berotia uh, kantata horren muntatzeko, Xantza okandu ere uh, Josian San Miguel horri zaitia zera arañelmen dien eta iteko da de, musikari kalagarri bat. Eta kusidu ulaik pözela hori egiten altzela eta, eta egin entzela, lortuko zela eta netako bereski Baigorrin egitea olako gauza eta behegiz ere, daizi agik edo. Erran behar dugu, eh, sasiti sasera estrenatu zela Baigorrin, trinketean. Urruina eta e, izan dira eltzegorren bizian, onarrizkoenak. Bera, zoruitara dezagun noiz izanen den hori? Uztaila noita hiruan, zera, etxautzeko parkean bezuileak etzer ditan. Eta gero kontzertotik lan da, gau aldi bat izain da, bilbedi taldearekin. Eta gaiak nombrea ondzen jinen da jendea, haro eherra izain da eta giruare. Baxo semiel eta veci mili eškerondibat. Oh, zongi,